Ші Читання черитамріта. Мадья Ліла. Глава друга прояви екстазу Господа Шій читані У цій главі автор описує ігри, які Господь провів під час останніх 12 років свого життя. Отже, він описав також деякі з розваг антія Ліли. Чому він зробив це тут, звичайній людині зрозуміти важко. Автор висловлює надію, що якщо людина буде. Читати про ігри Господа – це допоможе їй поступово пробудити приспану любов до Крішни. Читання Чаритамриту автор писав уже в дуже похилому віці. Побоюючись, що йому не вдасться завершити книгу, він включив короткий огляд Антіаліли тут, в другій главі. Шіла Кришнадавська вираж Госамі підтверджує авторитетність думки Сорупи Дамудари у питаннях відданого служіння. Окрім того, велике значення мають записи Сорупи Дамудари. Рагунат Дас-Госамі вивчив їх на пам'ять і згодом допоміг у створенні Чайтання-Чаретамрити. Після відходу сурупи Сорупи-Дамудари-Госамі Рагунат Дас-Госамі пішов до Вріндавана. Тоді Шилакавірач-Госамі і зустрівся з Рагунатою-Дасою-Госамі і з його ласки також вивчив на пам'ять всі ці записи. Так автору вдалося згодом написати цей трансцендентний твір Чайтання-Чаретамриту. 1. Вичейдсмін прабор антя ліла сутра новарнане кришна вичейда пралапа де Коротко переглядаючи останню частину розваг Господа Читані Магапрабу, в цій главі я опишу трансцендентний екстаз Господа схожий на божевілля від почуття розлуки з Кришною Пояснення У другій главі дано Загальний опис діянь Господа Чайтані після того як він прийняв санясу. Шичатання Магапрабу тут описано іменем Гаура, яке вказує на світлий колір тіла. Кришну зазвичай називають чорнуватим, але коли Кришна поринає в думки про гопі, що всі мають світлі тіла, він сам стає світлий. Шичатання Магапрабу відчував розлуку з крішною, особливо глибоко, неначе закохана зажурена розлукою з коханим. Ці почуття, які Шичатані Магапрабу проявляв протягом близько 12 років, наприкінці своїх ігор коротко описані в цій другій главі Маді Ріли. Шичатані, Джая, Нитянанда, Джая, Двайтачандра, Джая, Хвала, Хвала, Шичатані Магапрабу, Хвала, Хвала, Господу Нитянанді, Хвала, Хвала, Чандрі. Хвала, Хвала всім віданим Господа. Протягом своїх останніх 12 років Шичатані Махапрабу у розлуці з Крішною повсякчас проявляв всілякі ознаки екстазу. Стан розуму Шичатані Махапрабу вдень і вночі. Був, по суті, такий самий, як у Шіматі Радарані, коли до Вріндавана побачитися з Гопі, приїхав Удава. Господь постійно проявляв ознаки стану схожого на божевілля. Його причиною були почуття розлуки. Всі дії Господь робив у самозабутті, і всі його розмови були пронизані божевіллям. Пори на його тілі сочились кров'ю, а всі його зуби хиталися. Одної миті все його тіло ставало тонким, а іншої товстим. Невеличка кімната в глибині дому, до якої веде коридор, називається Гамбіра. Шича Таня Магапрабу ночував у такій кімнаті, але не засинав ні на мить. Всю ніч він терся обличчям і головою об стіну, і по всьому його обличчі залишались подряпини і садна. Хоча троє дверей дому завжди були зачинені, траплялось, що Господь все одно вибирався з дому. Іноді його знаходили біля храму Джаганадхи, поблизу воріт Сімхадвара, а іноді Господь опинявся прямо в водах океану. 9. Бувало, що Шича Таня Магапрабу чим дуже мчав до піщаних дюнів, помилково вважаючи, що це Говардан. На бігу він голосив і вигукував. Пояснення. Морський вітер іноді утворював на березі піщані дюни. Такі піщані дюни називають Чатака Парвата. Але Господь не бачив, що ці піщані дюни просто пагорби з піску. Він вважав, що це пагорб Говардан. Часом він щодуху кидався до цих дюн з голосними вигуками, проявляючи настрій розуму Радарані. Так читання Магапрабу залишався занурений у думки про Крішно та його ігри. Його розум переносив його в атмосферу Вріндавана і пагорба Говардан. І так він насолоджувався трансцендентним блаженством, розлуки і зустрічі з Господом. 10. Часами невеликі парки, здавались читанні в вріндаваном. Іноді він ішов туди, танцював і співав, в духовному екстазі інколи непритомнюючи. 11. Надзвичайні перетворення, яких під впливом трансцендентних почуттів зазнавало тіло Господа, окрім нього, не траплялися з жодною істотою. Тіло Господа зазнавало всіляких перетворень. Пояснення. Екстатичні тілесні перетворення, що описані в таких піднесених творах, як Бхакті Расамрита Сінду, годі постерегти в матеріальному світі. Однак всі ці ознаки яскраво проявлялись у тілі Шийчатані Магапрабу. Ці ознаки є проявом Махабхави, найвищого екстазу. Буває Сахаджії, Штучно імітують ці ознаки, але досвідчені віддані відразу бачать підробку. Тут автор наголошує, що таких тілесних трансформацій, яких зазнавало тіло, шиї чи та праву, не проявляв ніхто і ніде. 12. Іноді суглоби його рук та ніг відділялись один від одного на довжину долоні, залишаючись з'єднаними тільки шкірою. Іноді руки, ноги і голова Шичатані Магапрабу повністю втягувались у його тіло, немов кінцівки черепахи. Таким чином читання Магапрабу проявляв різноманітні дивовижні ознаки екстазу. Його розум здавався спустошеним, а його слова вражали суцільним розпачем і розчаруванням. КАГАМОРА ПРАНАНАТА МУРАЛІВАДАН КАГАН КАРОН КАГАМ ПАГАН БРАДЖИН ДРАНАНДАН Ще читання Магапрабу виливав своє серце в таких словах «Де Господь мого життя, який грає на флейті? Що мені тепер робити? Де мені шукати сина Гараджінанди?» КАГАРЕ КОГІ ВОКЕЙ БОДЖАНИ МОРАДУКА БРАДЖИН ДРАНАНДА НАБІНУ ПАДЕ МОРАБУКА до кого мені говорити? Хто зрозуміє мій відчай? Без сина нанди Магараджі моє серце розбите? Так, читання Магапрабу постійно виявляв збентеженість і побивався розлукою з крішною. В цей час він часто повторював шлоки із драми Рамананди Рая, що називається Джаганата Валабанатака. 18 према চৈਦਰуโจ ва харир наям на ча стана स्तव намавайти мадану джанати но аньо веда що Маті Радарані побивалась. Наш Кришна не усвідомлює, яких страждань нам довелося звідати від втрат у наших любовних стосунках. Ми насправді жертви кохання, бо кохання не знає, де бити, а де ні. Навіть Бог кохання не знає, яких спустошень Він завдав своїми стрілами. Що мені сказати іншим? Ніхто не зрозуміє чужого горя. Наше життя не в нашій владі, бо молодість – Триватиме два-три дні, і скоро мене. О, творче світу! В такому стані, до чого ми прийдемо?» Це вірш із Джагната Валаба. Натеки, 3.9. Раманандирая. 19. «Упаджіла приманку робангіло джедук капура, Кришна та пан, Бахіра нагара раджа, Паранарі у горі розлуки з Кришною Шиматі Радарані промовила. «Ох, що мені казати про мої гори? Коли я зустріла Кришну, в моєму серці пустила пагін любовна схильність, але розлука з ним завдала мені важкого удару, і от, як від тяжкої недуги, я мучусь досі. Єдиний лікар від цієї хвороби – це сам Кришна, але він не дбає про паросток відданого служіння. Що я можу сказати про Кришнену поведінку?» Зовні він виглядає, як надзвичайно привабливий юний коханець, але в серці він великий ошуканець, що вміє дуже майстерно вбивати чужих жінок. 20. Матярадарані далі скаржилась на наслідки любові до Кришни. Люба подружка. Я не розумію порядку, який запровадив Творець. Я любила Крішну, щоб досягнути щастя. Але наслідки моєї любові прямо протилежні. Тепер я в океані страждання. Схоже, що я зараз помру, бо моя життєва сила покидає мене. Ось такий мій внутрішній стан». Кутіла према агіян Нагіданестанастан Баламанданаре вічаріте Крурашатер гунадоре Гатегалебанді море Ракіаче нарію касіте Любовні стосунки від природи дуже оманливі. Людина вступає в них без достатнього знання, а ці стосунки не звертають уваги на те, підходить для них місце чи ні, хороші будуть наслідки чи ні. Мотузками своїх добрих якостей Кришна немилосердно зв'язав мене за шию і за руки, і я неспроможна вирватись. Джемаданатано Мої любовні стосунки зв'язують мене з особою, що зветься Мадан. Ось його якості. Сам він грубого тіла не має, але вміє дуже вправно завдавати болю іншим. Він має п'ять стріл і, натягуючи свій лук, стріляє ними в тіла невинних жінок. Від того ці жінки стають каліками. Ліпше б він забрав моє життя відразу, не зволікаючи. Але він не робить цього, він просто мене мучить». Anni У писаннях сказано, що людині ніколи не збагнути страждання в розумі іншої людини. Тому що я можу сказати про своїх дорогих подружок Лаліту та інших? Вони теж не здатні збагнути страждання в моєму серці. Вони просто намагаються розрадити мене, знову і знову кажучи «Люба, подружко, тримай себе в руках!» Я кажу «Подружки, ви прохаєте мене тримати себе в руках, кажучи, що Крішна – океан милості, і колись у майбутньому мене прийме. Однак, я повинен сказати, що це мене не потішає. Життя живої істоти дуже мінливе. Воно схоже на краплину води на лотосовому листі. Хто живе так довго, що може надіятись на Крішнену милість? Гейваке, кого на Вічарі, Наріраджована Дана, Джаре Крішна Коремана, Сейована Діна Жива істота не живе більше, як сто років. Також ви повинні взяти до уваги, що молодість і жінки, єдина принада для Крішни, триває лише кілька днів. Агні Джайчини Джадама, Декая Абірама, Парангіре Акаршія Кришна айтяніджагуна декая горемона, пачедука самудретидаре. Якщо ж ви кажете, що Крішна океан трансцендентних якостей, і тому одного прекрасного дня повинен змилуватись, я можу сказати тільки, що він, наче вогонь, що своїм яскравим блиском приваблює метеликів, а тоді їх вбиває. Показуючи нам свої трансцендентні якості. Він приваблює наш розум, а тоді, покидаючи нас, топить нас в океані страждання. маначале Так, господь шічатання Магапробу побивався, потопаючи в океані туги. І так він відчинив двері свого смутку. Хвилі екстазу торсили його розум, викликаючи різні трансцендентні настрої. А Господь повторював ще одного вірша. 28. Срі Кришна Ру Падені Шеванам Віна В'яр Тані Ми Гання Ялам Паша Нашушки Нда Набхара Дорогі подружки, якщо я не служитиму трансцендентному тілові, якостям та іграм Срікришни, всі мої дні і всі мої чуття будуть ні на що не потрібні. Нині я безтямно ношу тягар своїх чуттів, схожих на камінні брили чи на сухе дерево. Я не знаю, скільки я ще зможу так безсоромно жити. 29 <тит> Навіщо здалися очі людині, яка не бачить Кришненого обличчя, що мов той місяць, яка не бачить цього джерела всієї краси і убителі нектарних пісень його флейти? О, нехай блискавка спаде на голову такій людині. Навіщо їй берегти такі очі? Пояснення. Місяцеподібне обличчя Крішне це океан нектарних співів і обитель його флейти. Це також корінь усієї тілесної вроди. Гопів вважають, що якщо їхні очі не занурені у споглядання чарівного лиця Крішне, то ліпше, щоб їм на голову впала блискавка. Бачите. Щонебудь, крім Крішни, гопі не цікаво і навіть огидно. Гопі не раді бачити щось, крім Крішни. Єдина втіха їхніх очей – це місяцеподібне обличчя Крішни, об'єкт поклоніння всіх чуттів. Коли вони неспроможні бачити вродливе лице Крішни, все інше для них виглядає пусткою, і їм хочеться, щоб їм на голову спала блискавка. Вони не бачать жодних підстав зберігати очі, якщо ці очі не бачать краси Кришни. 30. сакала Індріягана сакала Дорогі подружки, послухайте мене. Я повністю втратила прихильність сили проเวдіння. Без Кришни не мають сенсу ні моє тіло, ні свідомість. Ні розум, окуп'є з усіма моїми чуттями. 31. Кришна Мадуравани, Амритара Тарангіні, Тара Правеша Нагиджа Саравани, Канака Вечідра Сама Джаніге Сишавана, Тара Джан Магойла Оповіді про Крішну подібні до хвиль нектару. Якщо в ухо людини не вливається такий нектар, це вухо нічим не ліпше за дірку в побитій мушлі. Таке вухо існує даремно. Пояснення. Шіла Бхактисіданта Сарасваті що щодо цього наводить такі вірші із Бхагватом. 2, 3, 17, 24. ना कदा न दिनामय हन्ति किमग्रमे पशव परे क्षवि दवरा हष्ट कारय समस्तुत पुरुषा पशू नयत कर्ण बतोपेतौ जतो कर्मम जतो नम गदा अग्रजं विलेय बतो रुक्राम विक्रमं जेना श्रीनवत कर्णपुतेन रस्य जिवासे दर्दोरिके वसुत नचौ पगायत दुर्गये गता भार परम sabaka ravna guru te saparyam harir lasat kanjana kankana lingani vishnu naririkshato ye padavanam tato druma janma bhara okshetanina navardato harirya divanchavo ba sri «На вікри є тат гайда та, не гарша!» Щоразу і сходячи, і сідаючи, сонце скорочує життя кожному, крім того, хто свій час використовує на бесіди про всеблагого богоособу. Хіба дерева не живуть? Хіба ковальські міхи не дихають? Хіба всі звірі навколо нас не їдять, і не вивергають сімені. Люди, подібні до собак, свиней, верблюдів та віслюків, здіймають хвалу тим, хто ніколи не слухав про трансцендентні ігри Господа Срі Кришні, визволителя від нещастя. Той, хто ніколи не слухав послання про могутність та дивовижні діяння Бога особи, і хто ніколи не підносив хвали Господові в гідних оспівування піснях, той, вважають, замість вух має змійні нори, а на місці язика – жабічий язик». Якщо верхня половина тіла ніколи не схиляється перед Богом особою, що дарує мукті звільнення, то навіть якщо її вінчає шовковий тюрбан, вона просто важкий тягар. А руки, які не слугують Боговій особі, гарі, навіть якщо їх прикрашають блискучі браслети, не відрізняються від рук мерця. Якщо очі не споглядають символічних проявів Богоособи особи вішно, його форм, імені, якостей тощо, то вони подібні до вічок на павичевих перах. А якщо ноги не ходять до святих місць, в яких пам'ятають про Господа, їх прирівнюють до стовбурів дерев. Той, хто ніколи не освячував свою голову пилом злотосових стіб чистого віданого Господа, справжній мрець, і той, хто ніколи не вдихав аромату листків тулесі, злотосових стіп Господа, також мертвий, дарма що дихає. Якщо серце людини, яка зосереджено повторює святе ім'я Господа, не тане в екстазі, Її очі не набігають сльозами і волосся на тілі не встає дибки, то таке серце поза сумнівом, просто зі сталі. 32. <кришне> -джана -джана Смак нектару з вуст Господа Кришни і його трансцендентних якостей та рис перевершує квінтесенцію нектару. Смак цей не має ніяких вад. Якщо хтось не насолоджується цим смаком, то йому слід було б померти, щойно народившись, і язик його слід вважати нічим не ліпшим за жаб'ячий. Ніздрі людини нічим не ліпші за ковальські міхи, якщо вона не вдихає аромат крішненого тіла, що скидається на суміш пахощів мускусу та блакитного лотоса. Воістину, такі запахи мерхнуть перед пахощами тіла Крішни. Долоні рук Крішни і підошви його стіп такі прохолодні і приємні, що їх можна порівняти лише до світла мільйонів місяців. Торкнутися цих рук та стіп – то наче доторкнутися до філософського каменя. Життя того, хто не торкнувся до них, минуло марно, і його тіло наче шматок заліза. 35. Так, побиваючись, Шича Таня Магапрабу відкрив у своєму серці двері журби. Пригнічений, смиренний і розчарований, він знову і знову у розпачі повторював такого вірша. Пояснення. Слово «дайня» – смирення. Пояснено у Бактіра Самрита так. Початок цитати. «Коли поєднують Горе, страх і відчуття вчинених проти інших образ людина почуває себе пропащою. Це відчуття своєї пропащості зветься Діната смирення. У стані такого смирення людина стає фізично бездіяльною, просить вибачення, а її свідомість збурена. Розум її також стурбований, і вона проявляє багато інших ознак. Кінець цитати. Слово «нірведа» Також пояснено в Багтіра Самріта Сінду. Початок цитати. Не виконавши обов'язку, людина може відчувати прикрість і розлуку, а також ревність і журбу. Відчай, що виникає від цього, називається нірведа. Коли людина охоплена таким відчаєм, її переповнюють думки, в неї течуть сльози, її тіло втрачає блиск, вона відчуває смирення і тяжко Зітхає. Кінець цитати. Вішада, також пояснена в бакті Расамрита Сінду. Коли людині не вдається досягнути бажаної мети в житті, і вона шкодує про всі свої прогріхи, цей стан жалю називається вішада. Кінець цитати. Ознаки стану Авасада, також пояснені в бакті Расамрита Сінду. Людина прагне відродити своє попереднє становище і допитується про те, як це зробити. Вона поринає важку задуму, тяжко зітхає, плаче і побивається, тіло її блідне і в роті у неї шерхне. У бахті Самета Сінду наведено перелік 33 таких навальних ознак. Вони виявляються в словах, в бровах і в очах. Ці ознаки називаються «в'ябічарі бгава» – тимчасовий екстаз. Коли вони тривають, не зникаючи, їх іноді називають «санчарі» або «тривалий екстаз». 36. Ядая я тодайван, мадорі пурасавло, чанапатам тадасмакам чето, маданагатаке, нагрі тамабут, пунар ясміни шакшанама підрішурет і Мастас, міна гатика, ратна качіта. Якщо трансцендентна постать Крішни волею випадку з'явиться перед моїми очима моє серце, що потерпає від побоїв, вкраде Купідон у особлене щастя. Я не змогла надивитись на прекрасний образ Крішни досхочу. Тому коли я побачу його образ знову, я прикрашатиму миті того часу численними самоцвітами. Цей вірш промовляє Шиматіра Дарані у Джаганата Валабанатаці, 3.11, Раманан 37. «Джекали вас вапане, декіну вамші вадане, сейкали ай ладуй вайри, ананда рамадам, харіні нейтрабарі». Щоразу, коли мені випадало побачити обличчя Крішни і його флейту, хоча б у вісні, мене перемагали два вороги: насолода і Купідон. Вони захоплювали мій розум, і я не могла надивитись на обличчя Крішни до повного задоволення своїх очей. Пуна я Крішна Дия Малячандананаратна <звігаля> Барана Аланкрита кориму сакалам. Якщо волею випадку, прийде час, коли я зможу знову бачити Крішну, я буду поклонятись цим секундам, хвилинам і годинам, підносячи їм гірлянди, сандалову пасту і прикрашаючи їх різноманітними самоцвітами і оздобами. 39 Вмить читання Магапрабу повертався до зовнішньої свідомості і бачив перед собою двох людей. Звертаючись до них, він запитував, я притомний чи ні? Що мені снилось? Яке божевілля я казав? Ви чули які-небудь вирази смирення? Пояснення. Розмовляючи в екстазі, читання Магапрабу раптом побачив, що перед ним стоять дві людини. Один з них його секретар Саруб Дамодар, а другий Раманан Дарай. Повернувшись до зовнішньої свідомості, він побачив їх перед собою і, хоча він і далі говорив в екстазі Шиматіра Дарані, почав допитуватись, чи він той самий що Чатані Магапрабу. 40. Тоді ще читання Магапрабу сказав Дорогі друзі! Ви моє життя і серце. Тому я зізнаюсь вам, що я не маю багатства, любові до Крішни. Тому життя моє проходить у нужді. Мої члени і чуття нічого не варті. Знову звертаючись до Сарубдамодара і Раманандирая, Господь зажурено сказав, Ой, лихо мені! Друзі, можете послухати, в чому переконане моє серце» і дізнавшись про почуття мого серця, ви повинні визначити, правий я чи ні. Ви на як слід у цьому розібратись. Тоді читання Магапрабу продекламував ще одного вірша. 42 Кайяварайам пеймам нахігоей манусе логе ай «Любов до Верховного Бога, вільна від нещирості, неможлива в матеріальному світі. Якби така любов існувала, не було б розлуки. Бо якщо є розлука, чи міг би закоханий жити?» Пояснення. Це вірш просто народною мовою, що називається «Пракріт», а точне відтворення цього вірша на санскриті виглядає так – КАЙТА ВРАГИТАМ ПРИЙМА НАГИБАВАТИ МАНУШЕЛОКЕ ЯДИБАВАДИ КАСЄ ВІРАГО ВІРАГЕ САТТЯ ДЖИВАТИ 43 Чиста любов до Крішни, як і чисте золото з річки Джамбу, не може існувати між людей. Якби вона тут існувала, то не було б розлуки з Крішною, а в розлуці з Крішною закоханий не зміг би жити. Сказавши це, син Шіматіша Чимати прочитав ще одного прекрасного вірша. І Рамананда Рай та Сурубдамодар слухали його якнайпильніше. Шичитання Магапрабу сказав Мені соромно відкривати, що робиться в мене на серці. Проте я відкину всі умовності і виллю вам своє серце. Слухайте, будь ласка. 45 на примаган достідарабі мехара, украндамі соба, я барам пракашитум, вам шивілася сяна нало, канам вина, бі барами пранапатанга, канврита. Даліше читання Махапрабо, сказав. Дорогі друзі, я не маю в серці ані найменшого сліду любові до Верховного Бога. Коли ви бачите, що я плачу від розлуки, я просто обдурюю вас, хизуючись своїм щастям. Воістину, я не бачу прекрасного лиця Крішни, що грає на флейті, але все одно живу собі далі як комаха, що не має ніякої мети. 46. Дуресуда преміганда, капада преміребанда, сей моренаги Кришна пай, табедя карікрандан, свасобагя пракяпан, корі гаджані ганіщай. Насправді в мене геть далеко немає любові до Кришне. Все, що я роблю, це насправді імітація любові до верховного Бога. Коли ви бачите мій плач, постарайтесь зрозуміти без тіні сумніву, що я просто обманюю вас, показуючи, як мені пощастило. 47. Ніжадегекорі прити кевалакамираріті, пранакіте корієдаран. Хоча я не бачу місяцеподібного обличчя Крішне, що грає на флейті, і хоча я не маю ніякої змоги зустрітися з ним, я все одно дбаю про своє тіло. Ось як діє хіть. Так я підтримую своє комашине життя. Пояснення. Шіла Бакті Сіданте, зараз Такор, каже щодо цього, що об'єкт любові, верховний Господь, це найвищий притулок. Господь – це верховний суб'єкт, а віддані – це об'єкт. Поєднання суб'єкта і об'єкта називається аламбана. Об'єкт слухає, а суб'єкт грає на флейті. Якщо об'єкт – не бачить місяця подібного обличчя Крішни і не прагне його бачити, це показує, що об'єкт живе без аламбани. Людина, яка імітує зустріч із суб'єктом, просто намагається задовольнити свої хтиві бажання і тому живе беззмістовним життям. 48. Крішна према саннірмала джена суда джала, сей према амрите расінду нірмала се анараге на лукаяан ядаге шукла вастре Джой Любов до Господа Кришне дуже чиста, наче води Ганги. Ця любов океан нектару. Така чиста прив'язаність до Кришне не ховає під собою жодної плями. Бо будь-який бруд впадав би у вічі, як чорнильна пляма на білій тканині. Пояснення Безкорислива любов до Кришни схожа на велику білу тканину. Брак прив'язаності до Кришни порівнюють до чорної плями на цьому білому полотні. Як чорна пляма впадає в око, так на рівні чистої любові до Верховного Бога впадає в око брак любові до нього. 49. Безкорислива любов до Кришни, наче океан щастя. Якщо хтось здобуває краплю з нього, цією краплею можна затопити весь світ. Таку любов до Верховного Бога не годиться висловлювати, але божевільний не може мовчати. Та навіть коли він говорить, ніхто йому не вірить. Так Господь Чатаня день у день розкушував своїм екстазом і являв це екстаз Сварупі та Рамананду Зовні здавалося, що Господь Чайтаня зазнає страшних мук, немов від отрути, але всередині Він відчував блаженство. Це особливість трансцендентної любові до Крішне. «Ей, прийма асвадана, таптай кучарвана, мука джвали на джаджа сей, прийма джан тара вікрам джане, вісам рите екатрамі Віша амрите, отрута й нектар, екатра в одному. Той, хто насолоджується смаком цієї любові до Верховного Бога, може порівняти її до гарячої цукрової тростини. Рот людини, яка жує гарячу цукрову тростину, горить, але їй несила виплюнути свою жуйку. Так само той, хто має хоча б дрібку любові до Верховного Бога, може відчути її силу. Цю любов можна порівняти до отрути і нектару змішаних воєдину. 52. Pidabhirnavakalakutakatam Sudamadurima Paro Jagarte Господь Чатані Магапрабу сказав Дорога, чарівна подружко Якщо хтось розвине любов до Верховного Бога Любов до сина нанди Магараджі В його серці проявляться всі гіркі і солодкі плоди цієї любові Любов до Верховного Бога діє двояко Отруйний вплив любові до Верховного Бога перевершує міць свіжої зміїної отрути. Але водночас ця любов дарує трансцендентне блаженство, в якому тоне і зникає гордість нектару, що втрачає свою цінність. Іншими словами, любов до Крішни така могутня, що одночасно перевершує і отруйність змії, і щастя, яке можна відчути, купаючись в нектарі. Людина відчуває подвійний вплив цієї любові, одночасно отруйність і нектарний смак. Цей вірш промовила Порнамасі до Нанді Мукхі у «Відах Дамадаві» 2.18, «Шілгрупа Госвамі» 53. Коли ще читання Магапрабу бачив Джаганату разом із Баларамою та Субгадрою. Він відразу ж думав, що дістався Курукшетри, де всі вони зібрались. Він думав, що його життя досягнуло мети, бо він побачив лотосоокого, чий вигляд заспокоює тіло, розум та очі. Стоячи поблизу Гаруда Стамбе, господь Четаня дивився на господа Джаганату. Що можна сказати про силу його любові? В долівці під колоною Гаруда Стамба є глибокий рівчак, і весь цей рівчак був заповнений водою сліз господа. Пояснення. Перед храмом Джаганати стоїть колона, яку вінчає статуя Гаруди. Ця колона називається Гаруда Стамба. В основі цієї колони вибитий рівчак, і весь цей рівчак заповнювали сльози Господа. 55. Повернувшись із храму Джаганати додому, Шича Таням Гапрабу сидів долі і шкріб землю нігтями. В такій хвилі він був дуже похмурий і, вигу... і вигукував. Ой, лихо! «Де Вриндаван? Де Кришна? Син царя пастухів. Де та особа, що грає на флейті?» Кахан Сетри Банга Тама, Кахан Сейвену Кахан Кахан Кахан Прабу читання Магапрабу сумно побивався. «Де Срі Кришна?» тіло якого вигнути в трьох місцях. Де солодка пісня, його флейти, і де берег Ямуни? Де танець раса? Де ті танці, співи та сміх? Де мій Господь, Мадан Мохан, що зачаровує Купідона?» Так у Четані Магапрабу піднімались різні екстатичні почуття і збурювали його розум. Він не міг врятуватись від цього сум'яття ні на мить. Під тиском гострого почуття розлуки його терпіння зраджувало йому, і він починав декламувати різні вірші. 58. Амунда нидинанта рані харей твада локам антарейна. Аната банд горойка синдгоу, ханта хантаkatми. Мій Господи, Верховний Боже особо. Друже безпорадних. Ти єдиний океан милості. Без зустрічі з тобою мої злощасні дні та ночі стали незносні. Я не знаю, як я витримаю цей час. Це вірш із Кришна Карнамрити, 41, Біломангали такура. 59. Томара Даршана Біне Адхан Няйра Трідіне Ей Кала Наджая Катан Доміанатера терабанду а паракаруна синду крипакорі Я не можу пережити всі ці злощасні дні та ночі, тому що я не можу побачитися з тобою. Важко прибрати розумом, куди мені подітись, поки мене цей час. Але ти друг безпорадних і океан милості. Будь ласка, даруй мені побачення з тобою, бо моє становище дуже непевне. Ці екстатичні почуття привели Господа в сум'яття і збурили його розум. Ніхто не міг визначити, в якому напрямку буде розвиватись цей екстаз. Через неспроможність зустрітися з Верховним Богом Особою Крішною розум Господа Чайтані палав. Він почав розпитувати Крішну про те, якими способами можна його досягнути. 61. То чайшавам трібува над бутам іттяве, матчапалам чатава мама вадигамьям, тамким каром и віралам ураливіласи, могдам мукам божаму О Крішно, гравцю на флейті, чарівність твоєї юності дивує всі три світа. Ти знаєш мою непостійність, а я знаю твою. Ніхто більше про це не знає. Я хочу побачити твоє прекрасне, знадливе обличчя десь на самоті. Але як це зробити? Це також цитата з Кришна Карнамрити 32 Білого Мангалитакора. Томарама Тати ей Любий Кришно. Тільки ти і я. Знаємо силу твоєї вроди і мою слабкість, яку породжує твоя врода. Ось в якому я тепер становищі. Я не знаю, що робити чи куди піти. Де мені знайти тебе? Я прохаю тебе, скажи мені, як це зробити? 63. Під навалою різних екстазів розум Господа впадав у суперечливі стани. І це призводило до битви між різними екстазами. Тривога, безсилля, смирення, гнів і нетерплячість змагались, наче воїни. І причиною того була божевільна любов до Верховного Бога. Пояснення. У Бхакті Самета Сінду сказано, що коли змішуються породжені від різних причин, схожі екстази це називається «сорупа санді». Коли поєднуються протилежні прояви, чи вони виникають від спільної причини, чи від різних причин, їхнє поєднання називається «бінна рупа сандхі» збігом суперечливих екстазів. Збіг різних екстазів, страху і щастя, жалю і щастя, називається поєднанням санді. Слово «сабалья» стосується до поєднання різних екстатичних ознак, як то гордості, відчаю, смирення, пам'ятування, сумніву, нетерплячості через образу, страху, розчарування, терплячості і завзяття. Тертя між цими ознаками під час їхнього збігу називається шабаля. Відповідно, ауцукя, чи завзяття, являє собою стан нетерплячості, за якого набирає великої сили жадання побачити об'єкт бажань, чи за якого відданий нездатний витерпіти жодної затримки, що перешкоджає зустрічі з об'єктом бажань. Коли відданий охоплений таким завзяттям, йому шерхне в роті і він втрачає спокій. Його переповнює хвилювання і стають помітні важкі зітхання і нетерплячка. Відповідно, сердечну слабкість, що виникає через сильну прив'язаність чи сильне розумове збудження, називають безсиллям чапалям. Тоді можна відзначити нездатність дійти висновку, неправильне використання слів і вперту поведінку вільну від побоювань. Коли виникає гнів на протилежну сторону, злітають образливі, бридкі слова. Гнів називається роша. Коли людина не здатна витерпіти образу чи лайку, стан її розуму називається амарша. В такому стані людина впріває, відчуває головний біль, блідне, хвилюється і відчуває потребу знайти рішення. Для людини в такому стані характерне також почуття образи, огида і слова осуду. 64. Тіло Господа скидалось на поле цукрової тростини, на яке зайшли шалені слони екстазу. Між слонами щинилась бійка, і все поле було витолочене. Так само в тілі Господа прокинулось трансцендентне божевілля, і внаслідок цього його розум і тіло огорнув розпач. У своєму екстатичному стані він говорив так гей дива гей дай та гей бува най Hey дхо Гей-кришна-гей-чабала-гей-кару-най-касін-дхо, нада гей рамана гей най я набі га га гада падам дрі О, мій Господи, о, найдорожчий, О, єдиний друже Всесвіту, О, Кришно, о, невгамовний, О, єдиний океан милості, о мій повелителю, що насолоджується мною, О коханий моїх очей. О, коли ти знову з'явишся перед моїми очима. Це вірш 40 із Кришна Карнамрити. 66. Прояви божевілля збудили в Господові спогади про Кришну. Екстатичний стан викликав у Господа почуття любові, пихи, шани і непрямої молитовності. Тому іноді Господь, лаявши Крішну, а іноді віддавав йому шану. Пояснення. Слово Унмада пояснено в бакті Расамріта Сінду як надзвичайна радість, смуток або замішання в серці, що виникають через розлуку. Унмада проявляється в тому, що людина шалено регоче, танцює, співає, робить щось пусте, говорить нісанітниці, біжить, кричить, а іноді робить суперечливі дії. Слово «праная» пояснено так. Коли закоханий може отримати безпосереднє визнання, але уникає шани. Така любов називається «праная». В «Уджвалані ламані» Шилорупа Госамі так пояснює слово «ман». Коли від обміну сердечними любовними словами закоханого сповнюють дедалі слочі почуття, але... Він намагається приховати свої почуття хитрощами. Це називається ман. 67. Буванера Наридата Тае Тумі Агаман. У настрої Радарані Шичатані Магапрабу звертався до Крішне. Любий Господи, Ти занурений у свої розваги і використовуєш усіх жінок Всесвіту за Своїм бажанням. Ти такий милостивий до мене. Будь ласка, зверни свою увагу на мене, коли Ти на моє щастя з'явився переді мною. Буванира Наригана, Саба Кора Каршана, Тахан Коро, Саба Самадан, Тумі Кришна Читагара, Айчекона Памара, Томарева. Любий Господи, Ти приваблюєш усіх жінок Всесвіту і влаштовуєш все потрібне для кожної з них, коли вони з'являються. Ти, Господь Кришна, і Ти на силі зачарувати кожного, але загалом Ти просто Гульвіса. Хто Тебе може шанувати? Томара чапаламати, ей катра нагуяститі, тате томара нагікічудош, томіто кару на синду, амара пара на банду, томай нагі мора Дорогий Крішно, твій розум завжди неспокійний, ти не можеш затриматись на чомусь одному, але ти в цьому не винен. Насправді ти океан милості, друг мого серця. Тому я не маю підстав на тебе гніватись. Тумі над табрана, раджаркоропаритрана, Бахуканогия пакаш, Тумі Амарарамана, сукка дидеагамана, ей то марабайдег дявилаш. Любий Господи, Ти повелитель, і серце вріндаване. Будь ласка, подбай про порятунок оріндаване. Серед всіх клопотів ми не маємо дозвілля. Насправді ти володар моїх втіх. Ти з'явився для того, щоб дарувати мені щастя, і це одне з твоїх великих умінь, пояснення. Слово вайдакдія означає, що людина вміє дуже майстерно, мудро, дотепно, хитро, привабливо і вишукано дражнити і смішити. Морава кя нинда мані крішна чаріґедаджані суна мора істу ти бачан наянерабі рама ту ми мора дана прана апуна дехадарашан поставившись до моїх слів як до осуду господь крішна залишив мене я розумію що він пішов геть але крішно будь ласка послухай мою молитву хвалу ти втіха моїх очей ти мій скарб і моє життя. О Крішно, будь ласка, даруй мені знову можливість побачити тебе. 72. Стамбакам З тілом, Господа, читані магапрабу, відбувались різні перетворення. Він ціпенів, тремтів, прів, бліднув, ридав. Йому переривався голос. Так все його тіло пронизувала трансцендентна радість. Від цього читання магапрабу то сміявся, то плакав, то танцював, то співав. Іноді він зривався на рівні і бігав з місця на місце, а іноді він падав на землю і непритомнів. Пояснення. У бакті Расамрита Сінду описано вісім трансцендентних перемін, що можуть відбуватися з тілом. Стамба – заціпаніння – настає тоді, коли розум поринає в трансцендентне. В такому стані вмиротворений розум спочиває на життєвому повітрі і з тілом відбуваються різноманітні перетворення. Ці ознаки проявляються в тілі відданого, який піднявся на високий рівень. Коли життєва сила майже перестає діяти – цей стан називають заціпанінням. В такому стані виникають такі почуття, як радість, страх, подив, пригніченість і гнів. За такого стану людині відбирає мову, і вона не може поворухнути руками чи ногами. Але загалом, якщо не брати до уваги цих ознак, це стан розуму. Коли починається заціпаніння, в усьому тілі проявляється також багато інших ознак. Це дуже тонкі ознаки, але поступово вони стають дуже виразними. Коли людині віднімає мову, природним чином всі її діяльні чуття ціпеніють, а пізнавальні чуття стають безпорадними. Кампа – дрож у тілі, згадана у бактіра Самрита Сіндгу як вияв певного страху, гніву чи радості. Така дрож називається вепатху або кампа. Коли від радості, страху чи гніву тіло пітніє, це називається сведа. Вайварня визначена як зміна кольору тіла. Цю зміну викликає пригніченість, гнів або страх. Коли людина відчуває ці емоції, шкіра її блідне, а тіло марніє. Асру описано в Багті Расамрита-сінду як вплив радості, гніву чи журби, що примушує сльози само собою котитися з очей. Коли людина радіє, і їй на очах з'являються сльози, ці сльози холодні. А коли людина гнівається, її сльози гарячі. В обох випадках очі бігають, червоніють і сверблять. Такі ознаки Ашу. Коли людина відчуває смуток, подив, гнів, радість чи страх, в неї переривається голос. Це називається гад-гада. читання Магапрабу згадує у Шікшаштиці – про гад – дрожу голосі. Пулака у бхакти Расамріта Синду описана як радість, натхнення чи страх. Коли людина відчуває такі емоції, волосся на її тілі стає дибки, і такий стан називається пулака. 73. Лежачи непритомний, ще читання Магапрабу, побачив Верховного Бога особу. Він відразу ж зірвався на ноги і гучно вигукнув, повідомляючи, ось прийшов Крішна, велика особистість. Так, зачарований солодким смаком якостей Крішни, читання Магапрабу, не знав, що сприймати за реальність. Але, продекламувавши наведеного далі вірша, він визначив, що Господь Крішна таки присутній перед ним. 74 Мара numa мадо радіу ти мандаламну, мадур ями вануманона я намри тамну, венімриджону мамаджі видав Перебуваючи в настрої радарані, що звертається до гопі, ще Магапрабу промовив: Любі, подружки, де? Той Крішна, уособлений Бог любові, що сяє, наче квітка кадамби, що втілює в собі солодкий смак чарівності, нектар моїх очей та розуму, що розпускає волосся гопі, верховне джерело трансцендентного блаженства і суть мого життя. Невже він знову стоїть перед моїми очима? Це ще один вірш із Кришна Карнамрити 68. Kiba читання ne troca, Kibha Satya Krishna говорив. Невже переді мною уособлений Купідон, що сяє барвами кадамби? Невже це та сама особа, втілення солодкої чарівності, втіха моїх очей та розуму, суть мого життя? Невже Кришна справді з'явився перед моїми очима? Гуру <плес> нірведавішададайня як духовний вчитель вичитує учневі і вчить його мистецтва відданого служіння, так усі екстатичні ознаки Господа Чайтані Магапрабу відчай, пригніченість, смирення, невгамовність, радість, терпіння чи гнів навчали його тіло і розум. Так Чайтані Магапрабу проводив час. 77 також він проводив свій час, читаючи книжки та співаючи пісні Чандідаса та Відяпаті, а також слухаючи уривки з Джаганат-Валабанатаки, Кришна Карнамрити і Гіта Говінди. Так у товаристві Сорупи Дамудари і Рамананди Рая Срича Тані Магаправу проводив свої дні та ночі з великою насолодою співаючи та слухаючи про ігри Кришни. 78 у колі своїх супутників господь Чатані Магапрабу насолоджувався батьківськими любовними стосунками з Параманандою Пурі, дружньою приязню з Раманандою Раєм, щирим служінням із Говіндою та іншими і смаком кохання з Гададгарою, Джагаданандою і Сорупою Дамодарою. Так, Срічатані Магапрабу насолоджувався всіма цими чотирма настроями, завжди залишаючись зобов'язаний своїм відданим. Пояснення. Сказано, що Параманандапурі був удава у вріндавані. Його прив'язаність до шичатані Магапрабу виявлялася як батьківська любов, тому що Параманандапурій був духовним братом духовного вчителя шича тані Магапрабу. Що ж до Раманандирая, що його вважають за втілення Арджуни, а дехто також за втілення вішаккадеві, то він насолоджувався щирою братерською любов'ю до Господа. Щирим особистим слугуванням насолоджувались Говінда та інші. В товаристві своїх найдовіреніших відданих, як це Гададар Пандіт, Джагадананда Пандіт і Сурбдамудар, Чатаням Агапрабу насолоджувався екстатичними почуттями Шіматі Радарані в її любовних стосунках із Кріжною. Занурений у ці чотири трансцендентні смаки, Шичатаням Агапрабу жив у Джаганатапурі, відчуваючи себе сильно зобов'язаним Перед своїми відданими 79 Ліла Шука Біломангалтакур Був звичайна людина Але став виявляти в своєму тілі Багато екстатичних ознак Що тоді дивного в тому Що ці ознаки проявлялись у тілі Верховного бога особи Занурений в екстаз кохання Шича Махапрабу Магапрабу перебував На найвищому рівні Тому в його тілі природно буяли Всі прояви екстазу Пояснення Лілашука це Біломангал та Кургосвамі. Він був брамана з Південної Індії, і раніше його звали Сілхан Мішра. Коли він був ще сімейною людиною, він привабився до куртизанки на ім'я Чінтамані. Але зрештою прислухався до її поради і зрікся світу. Він написав книжку Шанті Шатака. І згодом, з милості Господа Кришни та Вайшнавів, став великим відданим. Після того він прославився як біла Мангал та Кургусамі. Перебуваючи на дуже високому рівні духовного життя, він написав книжку, що зветься Кришна Карнамріта. Кришна Карнамріта дуже широко відома серед Вайшнавів. Він проявляв багато екстатичних ознак, і тому його прозвали Ліла Шука. 80 у своїх попередніх розвагах у Вріндавані Господь Кришна бажав насолодитись трьома різновидами екстазу, але, попри великі зусилля, не зміг їх скуштувати. Ці різновиди екстазу становлять монополію Шриматі Радарані. Тому, щоб звідати їх, Срі Кришна прийняв становище Шриматі Радарані і явився як шрі Чайтання Магапрабу. 81 Апане пане коре ассадане шикайла бхактагане, према чинтаманір прабхудане, нагідане стана Джаретаре Койладан рекойладан махапрабу, даташі Дата Даташі романи Дата найщедріша особа. Особисто, смакуючи настрої любові до Верховного Бога, читання махапрабу навчав цього своїх прямих учнів. Ши читання махапрабу це багатій, що володіє філософським каменем любові до Бога. Не беручи до уваги достоїнства і вади людей, він дає своє багатство всім підряд. Отож, Господь читання Магапрабу – найщедріший з усіх. Пояснення. Багатство, що читання Магапрабу – це філософський камінь любові до Верховного Бога. Отже, Господь читання володар великого трансцендентного скарбу, філософський камінь, утворюючи безмежну кількість золота, залишається незмінний. Так само ж і читання Магапрабу, без обмежень, поширюючи любов до Верховного Бога, залишається найбільшим володарем цього трансцендентного скарбу, його віддані, яких він навчив цієї любові, також повинні щедро її роздавати по всьому світі. Цей рух свідомості Крішни, йдучи слідами Шичатані Тані Магапрабу та Його довірених відданих, також намагається всім світом поширити любов до Верховного Бога, яку пробуджує повторення святих імен Господа. Гари, Кришна, Гари, Кришна, Кришна, Кришна, Гари, Гари, Гари, Рама, Гари, Рама, Рама, Рама, Гари, Гари. 82. Ей, брама -на -дана -ла -на -на -ні -баре. Ніхто, навіть господь Брама, не здатний збагнути чи хоча б скуштувати краплину цього сокровенного океану екстазу. Але Шича Таня Магапрабу зі своєї безпричинної милості поширив цю любов до Верховного Бога всім світом. Тож не існує втілення милостивішого зашича Таню Магапрабу. Не існує щедрішого добродійника. Хто здатний описати його трансцендентні якості? 83 КАГИ БАРКАТАНАГИ КАГИ ЛАКИ ГАНА БУДЖАГИ АЙЧАЧИТРА ЧАЙТАНЇРАРАНГА дасану Це теми не для відкритого обговорення, бо ніхто їх не зрозуміє. Такі дивовижні розваги шитані магапрабу. Зрозуміти їх може той, кому шитання магапрабу дарував свою милість, давши товариство. Слуги свого слуги. Пояснення. Звичайна людина не здатна зрозуміти трансцендентний екстаз у настрої Шиматі Радарані. Недостойні люди, які намагаються отримати якусь вигоду з описів цього екстазу, вироджуються у сахаджій, баулів та іншій сампрадайі. Так спотворюється вчення. Навіть великі вчені-теоретики – не здатні збагнути трансцендентного блаженства та екстазу, що їх проявляли Шийчатані Магапрабу та його чисті віддані. Щоб збагнути дії Шийчатані Магапрабу, треба стати гідним цього. 84 Чайтаннеліларатнасар, сварупейрабандар, тенгготу іларатта, рагонотирканте, Таганкісунілун, тага іга вістарілун, бактагане динуї бете. Розвагиші читання Магапрабу це найкоштовніший з усіх самоцвітів. Вони зберігались у скарбниці Сорупида Мдари Госвами. Сарупада Мудар Госвамі розповів їх рагонаці Дасі Госвами, а Рагунат Даса Госвамі повторив їх мені. Все, що я почув від рагонати Даси Госвами. Я описав у цій книзі, яку пропоную всім віданим. Пояснення. Всі діяння Шичатані Магапрабу записував його особистий секретар Соруб Дамодар. Соруб Дамодар переказав це все Рагунації Дасі Госвамі, і той вивчив ці описи на пам'ять. Все, що Кришнадас Ковірач Госвамі почув від Рагонати Дасі Госвамі, записано у Шичатані Чарітамріді. Це називається «Система парампари» – «Ланцюг передачі знання». Він йде від Ши Чайтанні Магапрабу до Сарупи Дамудари, від Сарупи Дамудари до Рагунати Даси і від Рагунати Даси до Кавіраджі Госфамі. Кришна Дас Кавірадж Госфамі записав цю всю інформацію у своїй книзі «Чайтання Чарітамріті». Іншими словами, Ши Чайтання Чарітамріта – це суть настанов парампари учнівської послідовності, що бере початок від Ши Чайтанні Магапрабу. 85 Дядикего генекої гранта коїла шлокамої ітарджани нарібе буддіте, прабордея чаран сейко рі варенан сарвачі та нарія радите. Якщо хтось каже, що ші читанням чайтамріта переповнена санскритськими віршами і тому незрозуміле для звичайної людини, то я відповідаю, що ця книга опис розваг срічатані Магапрабу і що всіх задовольнити я не зможу». Пояснення. Шила Кришна Дас, кавереч і його послідовник, що йде його стопами, не мусить догоджати широкій масі. Їхнє завдання – задовольнити попередніх Ачарій і описати ігри Господа. Хто зуміє зрозуміти ці описи, той зможе насолодитись цим величним трансцендентним твором, що насправді не призначений для звичайних людей, як оце вчені та літератори. Зазвичай ігри ши -Магапрабу, в читання Махапрабху, записані у читання Черетамріті, вивчають в університетах і наукових колах з літературного та історичного погляду. Але ши читання Черетамріта це насправді не матеріал для наукового дослідження чи літературного аналізу. Вона призначена для відданих, які присвятили своє життя служінню ши читання Махапрабху. 86. Нагіка <нахи> гансавірода, Нагіка гаанурода, Сагаджабасту, корібібаран, Дяді Гойрагодиш, Таганго іявиш, Сагаджбасту, Наяйалікхана. Учає Таня Чарітамріті, я ні з чиїми висновками не сперечаюсь і ні з чиєю думкою не узгоджуюсь. Я написав цю книжку, просто описуючи все так, як я почув від старших. Якщо я буду... Вплутуватись у чиїсь вподобання і антипатії, то не зможу писати просту правду. Пояснення. Найпростіша річ для людей – це йти за попередниками. Судити про все за допомогою матеріальних чуттів не дуже легко. Відані служіння складають розуміння і діяльність, засновані на вірності своєму попереднику-наставнику, на що і вказує Ши читання Магапрабу. Втім, автор зазначає, що не може керуватись думками тих, хто має якісь вподобання чи антипатії, бо тоді не зміг би писати безсторонньо. Іншими словами, автор каже, що у читання Черетамриті він не запроваджує своєї особистої думки. Він просто описує те, що природно зрозумів із розповідей старших. Якби він піддався впливу чиїхось у вподобань і антипатій, то не зміг би викладати настільки піднесені теми так невимушено реальні факти цілком зрозумілі для справжніх відданих. Коли ці факти записують відданим, це дуже до серця, але не відданий не може їх зрозуміти. Ці теми треба усвідомити. Світська вченість і пов'язані з нею прив'язаності і антипатії не спроможні пробудити спонтанної любові до Верховного Бога. Таку любов світські вчені описати не здатні. 87 Djebonahibuje keho, sunite sunite seho, kiadbuta Chaitanya Charita, Krishne opajibe priti daniberasera riti, sunilei borhoyhita. Якщо спочатку хтось не розуміє, але далі слухає знову і знову, то дивовижна сила Ігор, Господа Чайтані дарує йому любов до Крішне. Поступово він зрозуміє любовні взаємини між Крішною та Гопі, чи іншими вріндаванськими супутниками Крішни. Всім варто далі слухати про Господа Чайтаню знову і знову, тому що це дає величезну користь. 88. Багавата шлока май тікатара санскрит гай табу кой на відповідь тим критикам, які кажуть, що вчитання чаритамриті ребіє від санскритських віршів, можна сказати, що Шимадбагаватам також повний санскритських віршів, так само, як і коментарі до Шимадбагаватам. Але проте Шимадбагаватам розуміють усі, а не тільки піднесені-віддані, які вивчають санскритські коментарі. Чому ж то люди не зрозуміють читання чаритамрити? Тут лише декілька санскритських віршів – та й ті пояснено простою бенгальською мовою. Що тут важко зрозуміти? 89 Я вже навів короткий огляд всіх подій та постатей Останніх розваг Господа ші читані Магапрабу і прагну описати їх докладно. Якщо я проживу ще трохи і мені пощастить отримати милість Господа ші читані Магапрабу, я спробую описати їх знову вже докладніше. 90. Я вже надто старий і немічний. Коли я пишу, в мене тремтять руки. Я нічого не пам'ятаю, і я не бачу, і не чую вже як слід. Однак я пишу, і це велике диво. У цій главі я до якоїсь міри описав суть завершальних ігор Господа Чайтані. Якщо я помру передчасно і не встигну описати їх докладно, відані принаймні матимуть цей трансцендентний скарб. У цій главі я коротко описав Антія Лілу. Все, що я не описав, я опишу докладно в майбутньому. Якщо з шиче тані магапробу, я проживу стільки днів, що встигну виконати свої бажання, то я якнайповніше розгляну ці розваги. 93. Чурабарабактаган Вандун Сабаршичаран джата Нагімо радошим. Я складаю тут шану лотосовим стопам всіх відданих і тих, хто на високому рівні відданості, і неофітів. Я прошу їх усіх бути задоволеними мною. Я тут ні в чому не схибив, бо написав тільки те, про що дізнався від Сорупи Дамодара Госвамі, а також від Рупи і Рагунати Даси Госвамі. Я нічого не додав і нічого не відняв від їхнього пояснення. пояснення. Згідно з Шилою Бхактисідантою Сарасваді Такором, існує три різновиди відданих. бажана Віг'я – ті, хто володіє досконалим знанням відданого служіння. бажана Шіла – віддані, що виконують віддане служіння. І Кришна нами Дікшіт Кришна намакарі – віддані, що отримали по святу і повторюють святе ім'я. Авторші читання Чарітамрити благає милості всіх цих відданих і просить їх бути задоволеними ним. Він каже, нехай віддані неофіти, віддані, що вміють завзято сперечатись, хоча і не мають розуміння високих рівнів відданого служіння і що вважають себе за дуже піднесених, тому що вони наслідують якогось смартабраману. Нехай такі віддані не гніваються на мене, гадаючи, що я тут помилився. Я дуже смиренно прохаю вибачити мене, але зазначаю, що я особисто не бажаю щось додавати чи віднімати. Я написав тільки те, що чув в очнівській послідовності, тому що я відданий лотосовим стопам попередніх Ачарій, як оце Срубдамудар, Рагуна Дас Госвамі і Рупа Госвамі. Я пишу тільки те, про що дізнався від них. 94 Січатана нітянанда, адвайдади бхактабринда, шире дорі сабарачаран, сарупрупа санатан, рагунатер шичаран, дулі каран, мастаки За принципом системи парампери я бажаю взяти піль злотусових стіб шичатані махапрабу, нітянанди прабу, Prabhu, прабу, та всіх супутників шичатані махапрабу, як оцесарбна мадар, група госвами, санатн госвами і рагунадас госвами. Я прагну посипати пилом з їхніх лотосових стіп свою голову. Я прагну таким чином отримати благословення їхньої милості. 95. Паяданра Отримавши накази від Названих авторитетів і від вайшнаві вріндавини, передусім від Харидаса життя Говіндаджі, я, Кришна Дасковірач Госвамі, спробував описати одну крихітну часточку одної краплинки, одної хвилі, океану, розваг шичатані Магабрабу. Так, закінчується пояснення бактіведанти до шичатання черетамріти мад'яли другої глави що описує прояви екстазу Господа Чайтанні Магабраву.